Triumful Științei de Tristan Bernard. Traducere și adaptare radiofonică de Alexe Markovici. În distribuție: Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Silviu Stănculescu Rodica Suciu Troescu, Demrădulescu, Ion Lucian, Ștefan mihailescu Brăila Victoria Mierlescu. Regia artistică. Ion Vova Vă rog intrați Poftiți, domnule doctor Mulțumesc, domnule sunteți în sala mare a hanului Raboșon, a cărui patroana Monoare să Doamnă Raboșon, încântat să vă cunosc. Mi s-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră. Nu atât cât mie despre dumneavoastră, domnule doctor, pentru că pentru domnșoara de Serlen sunteți mereu un subiect de conversație. Oh, oh, dumneavoastră sunteți sora ei de lapte, nu, doamnă? Da, doctore. Am stat împreună la Paris când era micuțe vreo 7-8 ani. Am da. crescut una lângă cealaltă. <laughs> Când am revenit aici pentru a mă căsători cu domnul Raboșon, părinții de desările au cumpărat castelul. Părinții de E Desigur, părinții ei nu vă cunosc după câte știu dumneavoastră urmează să-i cuceriți. Ce a fost mai important ați făcut, ați cucerit-o pe fica. <laughs> Voi iubeste foarte mult. Dar uh, scuzați-mă că vă țin în picioare. Luați loc, domnule doctor. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, Nișteres nu va întârzia să sosească, dar nici nu va putea rămâne mult timp. Ați fix am ați programul noastră? Da Automobilul meu este oprit la marginea orașului Așa. Șoferul a simulat o pană pe care dă impresia că încearcă să o repare Așa. Bineînțeles, el va rămâne acolo cât va fi necesar da. Știu că ați cunoscut-o pe la mare, la mătușa ei Da, exact și Teres v-a sfătuit să vă stabiliți aici în acest oraș ca medic. Da. Astfel încât încetul cu încetul, să vă apropiați de familia ei să-i cunoașteți pe toți și în special pe tatăl ei, Sigur. acest sălbatic care se numește contele Ademar de Sărban. Ideea mi s-a părut excelentă. Nu! Din nenorocire, lucrurile nu vor merge atât de ușor. De ce? După cât te știu aici nu e niciun doctor și locul este liber. Nu este într-adevăr niciun doctor, dar de ce nu mai este? Asta e întrebare. Nu mai sunt bolnavi? A, ba nu, bolnavi există, slavă Domnului. Numai că oamenii din orașul nostru sunt în altă epocă. N-au încredere decât învrăjitori Cum învrăjitori acum, în anul 1920? Da, da. Noi avem în urbea noastră un vrăjitor și de aproape o lună avem doi? Cum? Primul a reușit atât de bine să-i păcălească pe oameni, încât s-a dus vestea și a venit încă unul. Nu mai Apropiați-vă de fereastră să-l arăt pe cel dintrei. Priviți acolo în pragul și sale. cap de bătrâni, abuzizat. E bine, este vrăjitorul Malambui. El l-a luxat complet de aproape trei ani pe doctorul care era aici. I-a luat toți bolnavii. Și doctorul a fost obligat să plece în altă parte. Dar nu faptul că el însuși se află în situația de a fi luxat de un nou vrăjitor. Un zdrahon pe nume Sarpejol care vine de nu știu de unde. Un moment se vi-l aici, pe Malambui. Malambui! Da, ce s ar întâmplat? Vino puțin până aici! O să vedeți că Malambuiu ne povestească Tot și mai ales vrăjitoriile lui Nu, cred că nu o să vrea Cum nu o să vrea? Uitați-vă la mine Sunt nevasta primarului Toți trebuie să mă asculte aici A, ah, ah, apropiete te puțin Dar intră, nu-i nevoie să ștergi atâta pe savoț Intră E drept, e drept că podea nu pătește nimic Uite, un doctor din Paris care se interesează de tine Vi-l prezint pe vrăjitorul orașului în persoană Dumneavoastră aveți, deci, dreptul de a practica vrajitoria? Desigur, domnule. Ei, cum așa? Păi, vă închipuiți că nu riscam să fac vrăjitorii dacă n-aș fi obținut la timp aprobările necesare. Așa că acum nimeni nu mai zice nimic. Mă iertați, da, da, vă zicur. las să discutați împreună da. Trebuie să văd ce fac cu oamenii mei la bucătărie. Pe curând, doamna Răvășăn. Pe curând? Pe curând. Ei, domnule doctor, de mine nu s-a spus vreodată că dau droguri sau leacuri periculoase bolnavul? Vedeți sticluța asta? Sunt în lichidul pe care îl vedeți frunze și rădăcini de lemn Iată de ce mă servesc ca să șterg rănile. Dar Asta e nemaipomenit, e un lucru inadmisibil Nu, nu, nici nu știți ce este înăuntru bine, Văd tot felul de murdării e, Nu e așa, domnule doctor E un flacon cu acid fenic Vedeți că nu e complicat deloc Vrăjitoria constă în faptul Că în acidul fenic Înnoată câteva foi și rădăcini de lemn Nu, nu, da Puteți fi liniștit că aceste rămășițe Înainte să le bag în sticlă Le-am fiert și le-am desinfectat Complet, așa că Dacă nu pot să facă bine Cu siguranță că nu pot face nici rău În schimb impresionează Toată scamatoria asta, Nu? Și ați câștigat bani cu această negustărie Eu uh, am agonisit o sumă frumușică și nu mi-e rușine uh -huh. Pentru că le-am făcut mult bine oamenilor în acest orășel da. Mă credeți că acești sălbatici aruncă în apa râului Care curge prin fața caselor toate murdăriile posibile Pe care le lasă apoi să putrezească Degeaba le spui în numele tuturor principiilor de igienă Să pună clor în apă Nu mișcă un deget măcar Și atunci le-am vândut clor Sub formă de pudră magică <laughs> O pudră care aruncată în râu Împiedică epidemii. Recunosc că e destul de ingenios Vedeți? Și foarte util Pudra asta mi-a adus ceva beneficii Am cu ce să mă retrag la țară și asta îmi face plăcere, pentru că sufăr de gută Da? E, aici trebuie să mă abțin, să nu mă plâng Pentru că un vrăjitor n-are dreptul să ai begută. gută Dacă plec din acest orășel am să pot să țip cât vreau Și de ce nu puneți în aplicare aceste proiecte? E, e, e, pentru că este o, o problemă de amor propriu Nu vreau să las locul unui farsăr, unui șarlatan, care se numește sarpejol. Mm -hmm. Și acest sarpejol ce pune în sticlele cu acid venic? A, nu, nu pune nimic, el are alte metode el nu dă niciun remediu Nu s-a inventat un fel de baie de picioare Cu apă rece și cu apă caldă A numit-o da, Apa miraculoasă Și îngrijește cu ea toate boalele Înțelegeți dumneavoastră uh -huh. O baie la picioare Este o nouătate pentru această localitate Și nouătatea a stârnit Un interes enorm Iar asta a lovit cu siguranță în interesul de M-a lovit în așa hal Încât vreau să vorbesc astăzi cu domnul Raboșon Patronul acestui han Și primarul orașului Va avea în curând aici O întrunire la care vor participa O mulțime de țărani din împrejurim Veți vedea că toți vor cere să facă baie la picioare cu apă miraculoasă O bătaie de joc Iată și pe domna Raboșu Domnule doctor, a venit Tereza Vă așteaptă în grădină. Duceți-vă acolo, veți putea vorbi, niște. Mulțumesc de o sută de ori Pe curând, domnule președinte. Pe curând, pe curând, domnule doctor Doamna primărează Da Aș putea să-l văd pe domn primar? Da, veni, da. Ce doriți de la el? E, e, e. Îl chem numai decât. Nu, nu, Raboșon! Vă rog! Raboșon! Rog. Raboșon? -a. A, domnule, m-am vrea să-ți spună ceva, vino puțin aici. Raboșon, hai o dar ce s-a întâmplat? Poți să vorbesc în fața nevestitului tare, domnule primar De la început vreau să spun că te-ai purtat frumos cu mine Că m-ai susținut mereu Pentru că știi că sunt necesar comun Desigur, știu ce ai făcut pentru noi Dar, de fapt, ce dorești de la mine? Îți cer să-ți susții colaboratorii A venit în comună un impostor Un șarlatan vără pereche Un sartejol dacă s i fi făcut datoria cum trebuie De mult era cazul să-l poftești pe acest Individ, să-și ia tălpășița Dacă l-aș fi invitat Să părăsească orășelul, după asta Aș fi fost și eu invitat să părăsesc Primăria, domnule Trebuie să fii tare, ce viză așa ceva, balangui Tu vrei să alung acest individ? Da că n-am niciun drept să o fac și pe urmă Individ sau nu, este un om Foarte util comunii noastre Fără să mai punem la socoteală că a vindecat eu am vindecat mai mult decât el Da, dar el a făcut ultimele vindecări. E destul da. de neplăcut Dar eu cred că există un mijloc e, spune da. repede Există un mijloc să-l înfundăm e, cum, cum, cum, cum Dacă am găsit ceva să-i cerem, ceva care să nu-i reușească da, e o idee lui. Păi nu, nu, nu, nu e o idee rea deloc, doamnă primărea Nu, nu, nu e rea, nu e rea, dar ce-am putea să-i cerem nu prea cred că e vreun bolnav incurabil în comuna noastră de ce nenorocire. Ce comună, Dumnezeule! Niciun bolnav incurabil! Nu. Ia stați! Stăm, da Poate că este unul Unde da. Crezi că e unul? Este unul și nu prea departe de aici de Ce vrei să spun? Ce vreau să spun? Mutul! Mutu. Trebuie să fie în piață pe unde trec toate mașinile Da, mutul? Mutul, mutul, am să-l chem aici Uite, acolo la loc obișnuit cu sora lui Colaș. Colas! Da! Colas! Ce s-a întâmplat? Vino o puțin până aici cu fratele tău! Venim! Venim imediat! Se știi că e o idee mai pomenită. Raboșon? Fii de, atent ce de. plan am eu. De. Tu mergi la întrunire, de. te sui pe stradă lângă Sarpejol ce? și cer vrăjitorului să facă o experiență deosebită, hmm. umanitară și de binefacere. Adică Sarpejol să de. vindece motul cu faimoasa lui baie de picioare. Oh, oh, oh. Formid, da, ce părere ai, Malambie da, De acord, de acord, da, da sincer să fiu, hmm. mă neliniștește ceva. Ce? ce drag? Dacă l vindecă O, dragă, Malambi, Un vrăjitor ca tine știe bine Că nu se poate teme de un alt vrăjitor Nu știu, hmm? nu știu, zău că nu știu e, gata, e. Gata, de -a, de -a. Uite că vine mutul cu sora lui Colas Hai, intrați, intrați amândoi Hai, stați aici Mutule, tu tot în piață cerșești, Las da? lasă dragă, nu-i momentul să-l cerți acum El nu-i și surd? Nu, no, domnule primar, fratele meu nu-i surd no. Da, e destul de nenorocit și așa Ei bine, colaș! o să încercăm să-l vindecăm pe fratele tău Nu no. <laughs> O să încercăm să te vindecăm, mutule, și credem că o să reușim pentru că Sarpul pe este un om foarte descurcăreț Ăla care moaie picioarele în apă? Da Vai, vai, sărmanul meu, frate O să suporți o baie la picioare e, e, Da, hai, hai, hai, hai, nu mai face figură asta Sunt lucruri mai îngrozitoare decât o baie la picioare A, Ascultă, ascultă, ascultă coloș Ascult, domnule Malambui Tu ascult. ai să ne-l aduci pe fratele tău la întâlnirea cu oamenii din comună Așa Și ai să-l urci sus pe stradă tu, Raboșon, să treci spre la sarpejol Să-l anunț să se prezinte la adunare În același timp cu mutul. E clar, doamnă Raboșon Doamna voastră, comandați-a aici am vi Vin, vin, domnule primar Nu te însoțești până la Sarpejol. Eu mă duc acasă La revedere La revedere, primar Tu, mutulești, tu colas Și veți aștepta aici Mă duc în grădină unde mi-am lăsat prietenii Pe curând, doamne Raboșon, pe curând! Au plecat ce spui de asta, bietul meu mut? Zic hmm? că sunt plictisitor la culme, acesta. Nu las omul să trăiască cum vrea el Când m-am mutat în acest cătun M-am hotărât să nu-mi desclestesc dinții ce distracție pe mine Până la urmă totul s-a aranjat Am devenit un cercetător foarte cunoscut Mai mult decât în viciurile mele cele mai bune Am avut cine în care a câștigat trei franci da, Fără să mai vorbesc da. de pâine și bucățile de friptură rece Primite de la unii, de la alții Ca să acum am, au venit niște încurcă lume Care n-au altă treabă decât să împiedice lumea Să muncească Cum dracu? O să mai câștig existența Dacă ăștia o să mă vindece Și o să mă facă să vorbesc E, eu nu te înțeleg O să te pun în fața Unuia care vindecă Dar ce riști dacă erai un mut adevărat Aveai de ce să te temi Dar ești un mut fals e, Cum crezi tu că o să te facă să vorbești Dar nu e cu... vorba de nicio vindecare Bineînțeles că eu nu pot să fiu vindecat Mie mi-e frică cu să mă trezesc în fața unui vrăjitor Care este un șmecher fără pereche O să mă privească O să mă examineze Și o să observe cu siguranță Că i-am dus pe toți de nas Nu, no, nu, no, no, nu pot să cred, nu pot. crezi, nu crezi, eu mor de frică ce, să... ce Vai de cine e? Opa, vrăjitorul Ia te uite, ia te uită Se întoarce, ce o fi vrând? -o, de lume, nu mi frică, e un prost bătrân Dar de ce Dumnezeu nu lasă lumea în pace? Da mi gura! Încă o, încă o dată, bună ziua Da, bună ziua Ascultă, ascultă mutule Vrăjitorul Sarpejol va încerca să te ce foarte curând Și e capabil banditul <laughs> Vă-ai că nu, tu nu crezi că o oh, să te vindece? Oh, oh, oh, domnule Malambui, suntem liniștiți, nu-l va vindeca Bine, bine, de acord da. cu voi Dar niciodată nu poți ști ce se poate întâmpla Ia gândește-te un pic, mutule, hmm. că el... Te vindecă. ascultă bine, e bine. La mine, bla. mutule, Chiar dacă te vindecă. Tu te prefaci că nu ești vindecat. Dar de ce, domnule Malambi? Ei, vreau să-i spun ceva important, fratele meu. Eu... Imediat după ce s va face baia la piu. Chiar dacă va putea vorbi, să nu vorbească. Wo să nu scoată un cuvânt, niciun sunet. Ei, și pentru asta, uite, am să-i dau 100 de franci. A câștigat vreodată 100 o de franci fratele tău? Niciodată! <gâng> Dar toate au un început e, uite, uite colaj 500 de branche. Și -acum, la revedere, la revedere. ia-te, Plec pe ușa din spate Îl văd pe raboșul în primarul și pe ticălosul de vrăjitor Sarpejol Care vine aici Pe curând, motole. Ne-am înțeles, nu? Înțeles! Înțeles, domnule Malambi Bine că au plecat Uite că vin ceilalți Băi nu-i puțin o sută de frangi? că Câstigați așa de repede Taci, taci Se apropie primarul împreună cu vrăjitorul Sarpejol yeah. Poftiți, taci. poftiți da, da. Bine, sar pe jos. da, Cred că ați înțeles Este vorba să ne arătați astăzi Adică, mă rog, să arătați la toți Ce puteți să faceți da, bine, să da. Toată populația comunii Așteaptă asta de la dumneavoastră bine, bine. Veți, aduce un ligian Cu apa dumneavoastră miraculoasă Și îl veți instala pe strada Care se află în mijlocul pieții da. Acolo va trebui să-l vindecați pe mutla Întrunirea pe care Am fixat-o în acest scop da, da, bine, ce pot să mai zic, domnule primar Accept, Ei, bravo, vedeți bravo. că nu mă dau înapoi de la nimic Ei, Doresc numai să văd obiectul experienței mele între patru ochi Ei. Numai noi doi mm -hmm. Și cred că îmi dați dreptate de, Trebuie să-l studiezi un pic, no, nu? No, no, no, de sigur, de sigur no. o, de, vă las cu el, hai uitați să ăsta Sora lui poate să pleci? Da, e, da, domnule primar e, Atunci e, eu plec, hai colas și eu colas Da, domnule primar da, Așa aha, aha. A, Am plecat A, Am plecat -am. Mutule, află că știu tot Tu te prefați că ești mut A, bă, Nu e adevărat <laughs> ce spui, Greu de crezut! Vă rog, vă rog, domnule frăjitor, nu mă trădați Dragul meu, vei veni acum cu mine pe stradă, în jurul cărei e adunată toată lumea. Ce ce o să-mi faceți acolo? Nimic altceva decât o baie la picioare. Bă, nu, nu asta nu pentru nimic e, în lume. Eu baie! Bine, dar asta e un flash! Vă... Va trebui să mă adormiți Dar de ce? Totul va dura două minute, și la sfârșitul la gesturi două minute, tu vei vorbi. sau nu. Dacă vrei, vei cânta ceva. Oh. Cunoști așa vreun cântec popular? Păi, ce să, noi, nu, că se mută cinci ani. Dar, atunci vei cânta ce vrei tu, dar să când tare. Ce? Asta e cel mai important. Uh. Eu o să fac câteva gesturi. Așa, nu trebuie să fie ce, frică Ce gesturi miraculoase. Nu mă bate. Mai înainte, nu. nu Sper să producem un efect deosebit. Amândoi, nu așa, cu gesturile care. Ca... Hai să mă mă de noastră ce, ce o să mă fac eu ce? odată Ce nu o să mai fiu mult păi cum? Cum? Cum? Uh, uh. cum o să mai câștig eu Bucățica mea de pâine uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pâinea mea Taci, te gândești să-ți dau o compensație e, a, e, Vedeți Asta e Asta e o compensație Asta nu o să mă zgârcesc eu tocmai cu tine Ia da. zici ce pretenții ai Ca să știu Stați puțin să faci eu niște socotel Eu câștig pe puțin doi franci pe zi Păi sta, nu, nu Asta înseamnă o mie de frașci albașeni te ternează 10.000 de franci dați mi 20.000 de franci și gata, să mulțumit 300 mergem. Ce -a, a, merge? merge. dați un pachet de țigări. Da, acord, de acord, acord. Da, stați puțin 300 plătite înainte. Da gata, poștim. Da, uh, uite. -i. Nu, numărul ci, Dacă uite. aveți mai că n-am leți da. un pantof. 300. De, da, de franci, stați așa, lăsați-mă st nițel, dați-o mai întrebare. O de franci ca să nu vorbesc Ce-ai zis? Nu vă băgați, am zis-mi faci mele O sută ca să nu vorbesc, 300 ca să vorbesc Voi vorbi Totul e bine când se sfârșește cu 400 sutare Așa, ia acum, hai grebește-te, uite cum se strânge lumea Hai, doctori poftiți pe aici și si tu, de lume pe stradă, alergă la întrunire Bărbatul meu m-a spus că jos, va vindeca mutul nostru din comună Tare, sunt curios să văd și eu asta Du-te, doctore, du-te, eu rămân cu Tereze Da, du-te, dragul meu, du-te, eu rămân cu Luis. Pe, pe curând, da, Ori, spune-mi scumpa mea, Tereze, rămâi să prânzești aici? Da, da, le-am spus părinților că merg în oraș, așa că pot să lipsesc toată după amiaza Bine, Teres, tu nu-mi mulțumești? Ah, ba da, ba da, îți mulțumesc din suflet, scumpără mea Dar sunt întristată de tot ce mi-ai spus Nu știu cum va putea să se instaleze doctorul în comuna asta Mai există însă un alt sat, la 15 km de aici da. Unde ar putea practica medicina Dar e foarte departe Nu știu dacă o să găsească vreo ocazie prielnică Să facă cunoștință cu tata Viața mea, Teres Mai bine să vedem ce se întâmplă afară Teres, va fi extraordinar Da, oare, va dura mult? Ce crezi? Se pare că a trecut atât de mult timp de când a plecat iubitul tău? De-abia a ieșit teren. Dragă Louise, noi, el și cu mine, avem atât de puține momente pe care să le petrecem împreună. Of! El este un om foarte curios. Pentru ce trebuia să se ducă să vadă ce se întâmplă acolo, loc să stea aici cu mine? Mă duc în pragul și se vede mai bine de acolo. Văd și piața, văd și e strada. Iată, uite ce haraba bură! Îi toate astea? Uite-l pe prietenul tău, doctorul, Docte, care se urcă da. pe stradă, îl vezi? Da. Doamne Bunezeule, dar ce se petrece? Ce s-o fi întâmplat? Uite, doctorul privește în gura mutului, A. nu văd bine de-aici. Doctorul ține un fel de instrument în mâini. A. Ce se petrece? Oamenii ridică brațele și-și aruncă pălăriile în aer? A. Te răzvină în face, privește nemaipomenit. A. Îl poartă pe doctor în fel. extraordinar! A. A. Stai! Malambiei și din mulțime, ele alergă spre noi. Cine, nu? Primul vrăjitor al comunii care locuiește vis-a-vis -vis de noi. Ei, hai, nici noi și un moment! Un moment să a fereastră! Ce poveste, domnule, ce poveste? Dar o dată, omule, spune, nu mă mai fierbe L-am văzut pe individul ăla Cel al vrăjitor canalia aia de sarpejol. Da. L-am văzut când a ieșit cu mutul Și m-am ascuns după un zid Mi s-a părut așa, destul de vag Că mutul vorbește cu sarpejol. Nu s da, Numai că am păstrat taina asta pentru mine Și n-am spus la nimeni Am avut însă o certitudine când l-am văzut pe sarpejol Urcând pe stradă, lăudându-se cu aerele lui de Fanfaron, da. făgând pe grozavu și anunțând Pe toată lumea cu vorbe pompoase Că el va vindeca Pe Mut cu apa lui miraculoasă Așa da Au adus de gheanu cu apă Mutul a băgat picioarele în apă mm. Se pare însă că apa era cam rece Și când Mutul a vrut să vorbească N-a mai putut A avut un șoc al coartelor vocale Doamne ce istorie ce scandal camzaltă -a -s -a -s -a -s. Noi am auzit de vă păi cred, vă cred, vă cred că toată lumea țipa În avară de Mut care mișca gura în toate felurile Dar nu îți să scoată niciun sunet <gântu -i> Deodată doctorul, doctorul care-a fost aici Hai, înainte? Da, aici, a, așa, așa, s-a urcat pe stradă cu un mic aparat cu baterii da. A pus aparatul în gura mutului și acesta Câteva secunde după aia a început să cânte cât îl ținea gura <gântu -i> Da ai să o vezi pe mea Spune-i de rog că-mi e do de ya <laughs> <laughs> E destul de prost mutul ăsta Mut din naștere și să cânte din primul moment Da, da nimeni nu s-a mai gândit la asta Toată lumea a crezut că doctorul i-a redat darul vorbirii Și atunci au început ovațiile Într-un minut doctorul a fost înconjurat de 200 de clienți Care toți deodată iau nu să-l consulte Extraordinar, dar-i nașteptat, dragă. Da, după ce s-ar pe jos la să o englezește A părăsit în grav Păi strada s-a dus acasă și a luat castrafusele și a plecat la gară Noroc că a găsit un tren imediat, albăi nu știu ce-i bățea el. Uite-l pe primar, uite-l pe doctor Iată-l și pe mut cu sorza colas Ia-mă, pe doctorul Nu, dragii mei, nu, nu puteți intra cu toții Nu se poate, dar, dar vă rog fiți niște. Bunesc. Vrei oare să te ferici de mine? Bineți bine, îți jur, marchize, că își bate joc de tine. Nu cred. În bantea ape. Da, mă bate menor norocul de nu-ți spun adevărul. Cine să te creadă eu? Dar ți-o repet, marchize. E, nu sunt așa credul. Vrei să mă ascult? Nu. Bine, pe astăzi e destul. Dar, dar, da, ce gând ai? Aiurea vreau pașii să-mi port o dulce întâlnire. N-am să te las nici mort. Oriunde te vei duce, mă țin de tine sky și-a mea într-una vasoai. La naiba, dă înlături, De vrei cu mine spadă, te i satisface zelul și-o-i face ca să cadă asupra ta mânia de care în cuprins. și în luptă-te, asigur, nu eu voi fi învins. Da? Dacă asta mi-e răsplata că ți-am fost credincios și amele oficii nu-ți mai sunt de folos, te las atunci. Desculcă tot ce-i vei fi bun prieten, când mă vei fi beneficii de sânge mereu pierdut am întâlnirea, trecută ceasul meu. Potrivni vreri mele, erast vrea să-mi o ia legitima mânie în calea lui sta pe care va la poarta Orfizei îl zăresc. Necontenit rivalii spre ținta mea râvnesc. Da, știu, cu toată vărerea și-a împotrivire, Orfiza, fără martori, i-a dat o întâlnire. Mai înainte, însă de-aș atinge țelul, îi va străpunge pieptul și inima oțelul. Te du de cheamă ceata, precum am poruncit, să vie, să răzbune pe cel amar jicnit, să sfarme o întâlnire ce-a fost aici dată. Voiesc să piară în sânge iubirea vinovată Prea bine este bătrân, tu crima n-apuci să se săvârșești Te dăm noi în tarbacă, ce. Nu, nu, nu, nu vă supărați, e nenorocita mea de gută Acum că nu mai sunt vrăjitor pot să mă vai și eu Aveți dureri? A, a, acum n-am dureri, dar... A, a, scăpați de la moarte a, Și salvatorul cine? Cine a fost din umbra al meu ocrotitor? Nu am făcut mai multe decât eram dator. Urechii mele, oare acum pot să mă încred? E mâna lui raste? Pe dânsul oare-l văd? Da, domnule, eu însumi. Și sunt prea fericit că brațul meu prin luptă de moarte va ferit. Plin de durere însă, că mă urâți atâta. Cum? Cel cărui moarte? Mă ne-am hotărât, să mă scapă? Faptea asta ce poate să însemne? Fugiți departe, gânduri cenuți de mine demne, Eu inima de zbuciu -o simt cum se topește și gata să-i dau darul ce sufretui Căci milostiva ai faptă, larga-i mărinimie, A stins în mine crunta de șarta vrăjmășie. Azi mă căesc amarnic pentru a mea greșeală De-a fi rostit-o sânda ta fără socoteală. Durerea cea trecută eu voi despăgubi-o, și mâna ta de seară Cu ei eu voi uni -o. Ce întâmplare, doamne, Urfiza. ce seara îngrozitoare Ba, din potriva, seara e îmbucurătoare Și după neajunsul ce ți l-am cășunat Vin astăzi pe erast să ți-l sortesc bărbat Urf, vașnicui braț înpinsa din calea neagră moarte Aș vrea drept mulțumită de mânați să aibă parte. Ah, de este așa, de este așa, îndată mă înpoiesc și eu. Îndatorată foarte, prea scump tuturor al meu. Uimit, da. uimit de deslegare atât de minunată. Mă întreb de visa acesta, ori fapt adevărat. Noi, soarta fericită de acum sărbătorim. Lăutele să vină ca să ne veselim. S-a ascultat Pisologii de Moliere, traducere de Barbu Brezeanu, adaptare radiofonică de Paul Stratilat. Distribuția a fost următoarea. Erast Dan Condurache, Orfiza Rodica Suciu Stroescu, Montagne Mihai Malaimare, Mare, Dorant Octavian Cotescu, Ormin Demrădulescu, Alsif Marian Hudac, Oronta Simona Bondoc. Climena, Rodica Tapalagă, Caritides, Ștefan Mihelescu Brăila, artist emerit, Filint, Constantin Diplan, Damis, Corado Negreanu, Lisandru, Florian Pitiș, Alcandru, Eugen Cristea, Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Florica Dănescu, Regia de studio, Ion Prodan, Regia muzicală, Timuș Alexandrescu, Regia tehnică, Inginer Vasile Manta, Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.